السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئة عمالنا من يهد الله فلا مضل الله ومن يدلل فلا هادئ له اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اشهد أنه محمد عبده ورسوله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alayhi Sayyidina Muhammad wa bari wa sallim wa ma'a ba'du A'auz bila amin al-shaytan ala bismillahirrahmanirrahim wa al-asri Innal insana lafi khusrin illa al-lazina aminu wa amilu sali hati wa ala wa sambil haqqi wa ala wa sambil sabr Salakullahi al-azim Fakala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Man sa'laka like tariqan yaltamisu fiyan Man sa'laka tariqan yaltamisu Man sa'lallaho lahu tariqan jannah Wa sallallahu alayhi wa Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita taufik untuk melaksanakan Salat fardu asar secara jemaah dan insyaAllah allah kita sambung sedikit lagi pengajian kita buka kitab hadis 40 Imam Nawawi. Dan alhamdulillah kita sampai pada muka surat Satu, dua, tiga Bab haji ya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 Dan satu pandangan hidup Ini rukun pembahasan tentang hadis yang ketiga Berkaitan dengan rukun Islam Tentang masalah haji Jadi kita tak bahaslah dalam pengajian hadis Kita tak bahas secara detail Tentang hukum haji Cara melaksanakan haji Siapa yang melaksanakan haji Itu nanti dibahas dalam fiqah Cuma kita ini Hanya memahami hadis inilah Sebagai Pemahaman yang umum saja mengenai haji itu semua orang tahulah kewajiban haji itu adalah semua hidup sekali dan umrah semua hidup sekali Bagi yang mampu Nanti semua syarat-syarat pun semua dalam fekal nanti Cuma di sini <coughs> Haji itu adalah satu ibadah mali dan badani <coughs> Ibadah mali dan badani, ibadah harta dan ibadah badan Maknanya kita kena korbankan dua-dua kalau puasa ibadat badani saja, kalau zakat ibadat mali saja ibadat harta Haji dua-dua, harta pun kena keluarkan dan kita pun kena mengerjakan ibadat-ibadat tertentu Seperti sa'i, tawaf, hukuf dan sebagainya Belanja pun perlu dikeluarkan Kemudian simbolik kepada ibadat haji ini, kalau kita sendiri pernah pergi haji kita tahulah di mana berkumpulnya semua orang Islam di satu tempat Yaitu di Baitullah di Kaabah di Mekah Al-Mukarramah sana sama ada orang kaya ke orang miskin ke raja ke rakyat biasa ke petani ke pekebun ke peladang ke pelajar ke millionaire ke trillionaire semua sama berkumpul dengan pakaian yang sama Semuanya memakai ihram, tak boleh dia nak pakai kod, dia nak pakai baju sutera, baju yang maha-maha, tak boleh. Semua pakai pakaian yang sama. Tak kira lah dia itu, kedudukan apa dalam masyarakat dan sebagainya, semua akan berpakaian pakai yang sama. Semua akan melaksanakan ibadah yang sama, akan tawaf sama-sama, di mengelilingi kaabah dan juga akan bersaing sama-sama, wukuf sama-sama. Jadi di sini untuk menunjukkan bahawa manusia itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu sama saja. Tidak ada yang membezakan di antara darjat satu manusia dengan manusia yang lain melainkan ketakwaan nilah. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam al "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa Jadi haji di sini untuk mengingatkan semua kita lah. Ha, bila time haji je tak kira siapa kita, bila kita pergi ke sana hilanglah segala kita punya pangkat, kuasa darjat, harta yang kita rasa kita lah kaya, kita lah berkuasa bila mengejarkan haji kita akan dapati taraf semua sama cuma ketakwaan tu kan sifat hati takwa tu sifat hati, maka di situ hanya Allah yang tahu siapa yang lebih bertakwa lah, dari segi zahirnya di luarnya semua kena pakai yang sama pakai heram, dan semua mengejarkan ibadah yang sama, di tempat yang sama tidak ada, tidak ada special-special tak ada Kemudian di situ juga menunjukkan, melambangkan kesatuan umat. Kesatuan umat, maknanya apa segi bangsa, apa segi kaum, apa segi negara, apa segi bahasa. Jadi sama-sama melaksanakan ibadah yang sama. Dia tidak ada perbezaan di kalangan warna kulit, bangsa, percakapan, bahasa, negara dan sebagainya. Semua kena sama. Itu menunjukkan Islam tu menunjukkan ke arah kesatuan umat. Sebenarnya dalam upacara pekerjaan pekerjaan haji ada mengandungi berapa hikmah dan falsafah Di antaranya perhimpunan sekalian manusia di sekeliling baitullah kerana tawaf adalah menandakan kesatuan jiwa Walaupun berlainan bangsa Wukuf di padang arafah dari bermacam jenis manusia membuktikan betapa rapatnya tali persaudaraan dan persahabatan di antara mereka Manakala pekerjaan melontar anak batu menunjukkan betapa pentingnya usaha mencegah kejahatan hawa nafsu Dan menghalau dan melontar syaitan yang selalu menghalangi pekerjaan yang baik Jadi setiap daripada rukun-rukun haji ataupun perkara wajib haji itu mengenangi simbol ataupun falsafah dan hikmah yang tertentulah tersendiri Jadi seperti yang saya sebutkan tadi lah Maknanya di wukuf di Arafah itu semua berkumpul di situ Kemudian ketika melontar, jadi semua kena melontar. Simbolik kepada melontar apa ni? Aa, meninggalkan maksiatlah. Subhanallah. Sebagaimana telah diketahui bahawa pekerjaan haji adalah pekerjaan ibadah, sebab itu maka hendaklah dilakukannya dengan cara yang baik dan janganlah melakukannya sekadar mendapatkan nama sahaja. Sedang pahala adalah kosong belaka. Ingatlah bahawa Rasul ada menyatakan bahawa haji yang baik ataupun mabrur tidak ada balasannya melainkan syurga. Maknanya kita pergi haji itu bukan nak title haji. Kan Nanti dapat title haji kan orang Melayu lah. Kalau orang-orang lain dia jarang lah. Orang Malaysia je. Kalau pergi haji nanti dia nama dia tukar. Haji Rozaimi. <laughs> kan? jadi bukan yang nama tu yang kita nak tetapi kita nak ibadah kita tu diterimalah kalau Allah terima ibadah haji kita wajib syurga lah dan tanda haji yang mabrur itu menurut pendapat setengah ulama' ialah orang yang balik dari mengerjakannya adalah berkelakuan lebih baik daripada masa sebelum perginya ke Mekah ha, maknanya sebelum dia pergi Mekah dibandingkan dengan dia selepas dia balik daripada mengerjakan haji maka berlaku perubahan dalam diri dia ke arah yang lebih baik, yang lebih positif lebih rajin beribadah dan uh, lebih menjauhi maksiat berarti itu haji dia diterima kalau dia balik sama saja ataupun jadi memalah makin teruk, itu Allahumma ada kemungkinan haji dia tak diterima jadi itu berkaitan dengan haji kemudian bawah tu dia cerita tentang puasa sedikit jadi haji ini sebenarnya antara lain dia punya apa? Dia punya aa, hikmah hari sebalik haji ini adalah mengingati pengorbanan orang-orang terdahulu. Sebab haji ini dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim lagi. Jadi segala yang kita lakukan tu seperti apa dia disunatkan kita berkorban pada hari-hari haji kan? Maksudnya itu ia untuk mengingati semula pengorbanan Nabi Ibrahim AS terhadap Nabi Ismail jadi kalau kita tengok cerita Nabi Ibrahim ini banyak pengajaran yang kita boleh ambil Allah SWT merintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi ke Mekah dan ketika itu di diisteri dia Siti Hajar sedang dalam keadaan syarat mengandung Kemudian boleh sampai betul-betul di, di, di Mekah Masa itu tak ada apa lagi Tidak ada orang dan tidak ada sumber kehidupan Tidak ada orang dan tidak ada sumber kehidupan Dalam keadaan macam tu, Allah SWT perintahkan si, uh, Nabi Ibrahim AS Untuk meninggalkan isteri Siti Hajar Suruh dia pergi berda'wah ke Babylon sana Jadi kalau kita fikir secara logik Nak tinggalkan isteri di tempat yang mana tak ada orang dan tak ada sumber kehidupan tak ada air, tak ada tempat tinggal, tak ada makanan, tak ada apa dan isteri bukan ni apa, sedang sarat mengandung, siapa yang nak nak sambut bayi yang akan lahir ni siapa yang akan nak nak uruskan segala urusan yang berkaitan dengan keperluan hidup bayi yang lahir tu dan isteri yang baru melahir mengandung, siapa jadi Allah perintahkan Nabi Ibrahim, tinggalkan isteri di situ ha. bayangkan ya ha. Jadi Nabi Ibrahim eh, telah taat ah, mentaati perintah Allah dan meninggalkan isteri dia. Dan di situ muncullah syaitan. Syaitan muncul Kata wahai Ibrahim sekawan, tinggal isteri kau kat sini. <laughs> isteri kau tak berapa hari lagi nak akan akan melahirkan anak, tunggulah sekejap sampai dia lahirkan dulu lepas tu pergi-pergilah bawa sekali apa. Syaitan cuba mengasuh dia. Itu yang dia ambil batu dia baling tu. Ambil batu dia baling. Ustaz syaitan ini perintah Allah, dia yang perintah Allah Kemudian tiga kali syaitan datang Tiga kali syaitan datang Dan sebelum itu gagal, syaitan datang kepada Siti Hajar Datang kepada Siti Hajar pun juga Siti Hajar, kalau ini perintah Allah, pergilah Jadi bayangkanlah dalam dalam keadaan macam itu Maknanya Di situ Allah SWT nak mentarbiah iman Nak menterbiah iman dan yakin Nabi Ibrahim SAW dan Siti Hajar Dan anak yang akan lahirkan bahawasanya Yang menghidupkan ialah Allah SWT Siti yang bagi berizki adalah Allah SWT Yang menguruskan segala keperluan Ataupun yang akan melaksanakan Segala urusan-urusan Mengenai kelahiran anak itu siapa dia Allah SWT Allah tak perlukan apa-apa pun untuk Untuk menjalankan apa saja yang dikendaki Di situ tarbiah iman Allah SWT kepada Nabi Ibrahim Dan Siti Hajar Ismail Dan juga anak Adi Ismail ya. Jadi kita hari ini kalau dituntut Kan untuk meninggalkan sekejap ahli seluruh kita untuk apa ni ah, misalnya. itu pun kan tak dapat dilaksanakan ataupun untuk meninggalkan apa sajalah yang hari ni orang-orang kita buat ah, tertik ataupun nisab misal yang tertentu bagi sama ada orang tu nak pergi berda'wah ataupun pergi menentu ilmu atau pergi untuk ah, beruzlah dan sebagainya maknanya kita terpaksa melakukan ibadah meninggalkan tu memang kena ibadah meninggalkan sementara keluarga dan letak yakin kepada Allah Allah yang pelihara keluarga kita isteri kita anak kita itu satu tuntutan bagi kita lah jadi hari ni pun orang-orang lama kata suruh kita tinggalkan sejak keluarga kita bukan untuk kita tinggalkan selama-lamanya bukan tak ada rumah tak ada air tak ada duit tak ada makanan semua complete kan handphone pun ada lagi tinggal pun tapi dia wasap dibawa juga kan <laughs> pergi sekejap guna untuk ilmu tu untuk 2-3 tahun, 7-8 tahun ataupun pergi keluar berda'wah 3 hari, 4 bulan, 40 hari ataupun pergi ha, duduk dalam pondok ke atau pergi apa-apa sajalah urusan-ursa agama, memang terpaksa kita tinggalkan keluarga kita dan di saat itu kita kena yakinlah kepada Allah SWT supaya Allah akan jaga segala urusan keluarga kita dan Allah tak suruh pun kita tinggalkan macam Nabi Ibrahim, hari ini kita tinggalkan pun dalam keadaan semuanya cukup lengkap itu pun kerana kita tak mampu nak buat jadi haji ni pun lah, maknanya kita bila kita pergi haji tu pun kita dalam pada yang sama juga, kita melakukan ha, apa ni pengembanan dalam kita meninggalkan apa ni orang-orang kita sayangi keluarga anak dan sebagainya lah. supaya apa iman itu ditarbiah. Jadi ketika Nabi Ibrahim Allah taala tu maknanya Siti Hajar dia ketika apa ni dia melahirkan Nabi Ismail ketika tu dia air tak ada dan dia nak bagi minum air tak ada dia punya ni apa susu dia pun kering jadi dia telah berlari daripada bukit safar bukit safa sampai lah bukit marwah tu sebanyak tujuh kali kokolah ada di sebalik bukit tu ada kabilah-kabilah yang boleh dia apa ni minta air dan sebagai makanan pergi tak ada mungkin di perjalanan nak dia pun berlari-lari anak sampai ke marwah tak ada juga mungkin kat sana kot baru lalu pergi sampai tujuh kali baru baru pasalin bayangkan Akhirnya nabi sema ya di ketikur di menengen-teneng itu, di menengen pasir itu, tiba Allah pancurkan air zam-zam. Daripada situ, maka dia pun zam-zam, zam-zam, zam-zam. zam itu maksudnya kepung Kepung kapong lah kapong. Sesemakkan begini nama air zam, zam Jadi berkat daripada pengorbanan, maka Allah Ta'ala keluarkan air lah daripada tanah. Kan? Okey, Okay, le Kemudian Setelah balik, bingung tujuh-lapan tahun pergi. Bukan tujuh-lapan hari, bukan tujuh-lapan bulan. Tujuh-lapan tahun pergi. Dah tentu pulang balik, rindu rindukan anak isteri kan. Bila balik, perintah Allah apa? Wahai-bahaiin, kau sembelih anak kau Ismail. Dahlah, ditinggalkan ketika nak lahir tu. Tak sempat nak tengok lahir pun, kena tinggalkan. Dah balik tu punyalah yang eh, rindu nak tengok anak dia macam mana keadaan dia. Eh? Allah perintahkanlah, kau sembelih anak kau Ismail kalau, kalau kitulah tak <tang> Takkan sembelih anak kut. Dia kena perintah Allah Subhanahu Wa Taala maka dia pun reda dengan perintah Allah, dia pun bersedia untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail sendiri pun setuju. Dia diceritakan lah, dalam surah Al-Quran tu kata aku mimpiai Allah aku sembelih kau Jadi Nabi Ismail pun faham. Masa semua sudah 78 tahun dah. Dan Nabi Ismail kata, tak apalah insya-Allah aku akan Reda dengan perintah Allah. Aku sedia untuk disembelih. Jadi dia pun pergilah bawa Nabi Ismail pergi tempat sembelihan dia apa ni tutup mata dia tak sanggup. Sungai Rawat kata dia tutup mata dia tak sanggup nak tengok anak dia sembelih anak sendiri. Kemudian dia asah pisau bagi tajam-tajam. Kan tajam. asah pisau bagi tajam. Kemudian diletakkan Ismail di tempat sembelihan dan ketika dia letakkan pisau tu di leher sembelih betul tapi tak lut. Pisau tu tak nak memotong. Tak nak memotong Ditekan-tekan tak nak potong. Jadi Allah Ta'ala nak tarabiah kat situ bahawa bukan pisau yang motong. Jadi kalau Allah kendaki pisau boleh potong, kalau Allah tak kendaki pisau yang tajam macam mana pun tak boleh potong. Tapi maknanya dia berjaya dalam melaksanakan perintah Allah SWT, akhirnya Allah dengan rakyat kata Allah tukarkan Nabi Ismail itu menjadi seekor kibas ataupun kambing. Dan anak Nabi Ismail itu berada di sebelah dia. Adapun pun setengah lewat kata, kita tak jadi, jadi dia buka, dia tengok, tak jadi, maka Allah berkentahkan dia sebagai tukar dengan seekor kambing. Maka dia telah berjaya menjalani ujianlah, maknanya pelaksanaan itu telah dilaksanakan. Jadi ulama kata, apa hikmah dia? Apa ni, suruh Nabi Ibrahim tu sembelih anak dia. Jadi ulama kata, bukan nak suruh sembelih anak nak suruh Nabi Ibrahim tu Sembelih dia punya perasaan cinta dan sayang dia kepada anak Supaya tidak melebihi cinta dan sayang kepada Allah SWT Jadi Nabi-Nabi ni kan orang yang dekat dengan Allah SWT Jadi dia tak boleh mencintai Allah dan Rasul Dan dia tak boleh mencintai selain daripada Allah Rasul Dia tak boleh mencintai lebih daripada Allah dan Rasul Anak termasuklah anak Dia tak boleh ada perasaan cinta dan sayang Sebab bila dah 8 tahun tak jumpa balik mesti dah Dengan perasaan yang penuh kan Rindu pada anak dia Tiba-tiba Allah suruh sembelih. Jadi, kalau <gol> kita... <tak, tak mungkin lah. Itu hikmah lah. Jadi, sebalik haji ni, sebab tu kita disuruh untuk berkorban. Jadi, kita tak Allah tak suruh kita korban. Anak kita pun Allah suruh kita korban. Lembu ataupun unta ataupun kambing. Jujuh ikut lah. Kalau tak ada pun, bahagian sepertujuh pun boleh. Bahagian yang mampu lah. Jadi, sebalik ibadah haji ni, ada banyak pengajaran lah. Jadi, Allah sebenarnya nak ajar kita tauhid sebenarnya. Situ, mana yang... apa? yang melakukan segala-galanya Allah Taala yang memberi manfaat mudarat yang menguruskan segala-galanya Allah Taala tak kira dia lah, di tempat ditinggalkan di tempat yang tidak ada apa ni sumber kehidupan pun Allah Taala boleh hidupkan boleh lahirkan lagi seorang manusia dan apabila kita menunaikan perintah Allah lah benda tu akan datang bantuan daripada Allah lah dan juga Allah tak mahu kita mencintai selain daripada Allah dan Rasul lebih daripada Allah Rasul dan agama dalam ayat surah taubah dul kul in kuntum Allah. Ah. bukan bukan kul ingkana kana abaukum wa abnaukum wa azwajukum wa ashirukum sampailah yang lapan perkara tu Ana, apa, eh, bapa, bapa, anak apa anak, bapa-bapa anak-anak isteri saudara-saudara ataupun keluarga kemudian perniagaan kemudian harta tanaman dan sebagainya Ahabba habba ilakum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarobasu hatta ya'tiyallahu biamri ha itu Allah Allah apa Ancam orang muriman lah Maknanya Jangan kalah Kamu mencintai Keluarga kamu Anak-anak Semua tu lah Harta Tanaman Dan sebagainya Melebihi cinta kepada Allah dan Rasul Maka Allah kata Tunggulah Hatta ayat Allah Allah akan datangkan Azab kepada kamu Ini ini Keras sikit lah Ayat ni Jadi maknanya Tuntutan tu Mestilah Kita kena mencintai Allah dan Rasul Dan agama tu Melebihi daripada 8 perkara yang disebut Dalam ayat tu Keluarga Harta dan sebagainya itu tersembunyi di sebalik apa ni? hikmah haji Panjang cerita nak cerita Kita habiskan ini dulu Mengerjakan puasa berhenti menahan nafsu lahir dan batin Selama sebulan pada bulan ramadan. Puasa adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh orang islam Untuk mendidik diri menjadi manusia yang insaf dan bertimbang rasa Terpelihara dari godaan nafsu yang selama ini Belum merasa puas-puas Puasa adalah memerlukan ke kekosongan perut Untuk mengenyangkan jiwa dan semangat dengan perasaan yang luhur dan ingatan yang suci sebagai memenuhi tuntutan ilahi hikmah puasa kita dah, kita pun dalam fiqh tadi kita dah wajib puasa kan dah diterangkanlah hikmah-hikmah puasa itulah di puasa ni mengambil apa ni simbolik kepada ibadah menahan kalau semayang tu ibadah mengerjakan dalam semayang tu ada baca Quran ada zikir ada doa ada perbuatan-perbuatan seperti rukuk sujud dan sebagainya perbuatan ibadah menyembah Allah kalau apni zakat menunjukkan simbol kepada memberikan harta kepada orang yang memerlukan orang miskin. Korban harta. Kalau haji korban harta dan tenaga dan dan juga apni perbuatan. Kalau puasa simbolik kepada ibadah menahan. Tak perlu buat apa-apa pun puasa ni cuma jangan makan dan minum dan berjima' ketika masuknya waktu subuh dan sehingga terbenamnya matahari masuk waktu maghrib. Jadi setiap ibadah dalam rukun Islam ni mewakili simbolik-simbolik bagi amalan agama yang tertentu lah. Jadi maknanya dalam Islam ni ada ibadah yang mengerjakan, ada ibadah yang menahan. Ada ibadah yang melibatkan badan, ada ibadah yang melibatkan harta. Dan ada ibadah yang hubungan dengan Allah, ada ibadah ni yang hubungan dengan selama manusia. Jadi lengkap. Dalam, dalam lima rukun Islam tu, lengkap tentang keseluruhan Islam sebagai aa, asas kepada Islam tu sendirilah. Jadi mungkin ada orang tu dia... Apa ni? Mungkin dia taulah nilai diri sini Kalau dia jenis orang yang rajin mengerjakan Maka dia buatlah banyak ibadah yang berupa semaya Macung Quran, zikir dan sebagainya Kalau dia jenis orang yang lebih ke arah Banyak harta Maka dia akan lebihkan diri dia dengan Sedekah, infak, hadiah, hibah, bantuan Bagi yang hutang, bagi tolong orang miskin Bagi orang makan, orang fakir dan sebagainya Kalau orang tu dia lebih ke arah pengorbanan kalau ha, maka dia pergilah pergi haji pergi umrah pergi berdakwah pergi pergi ber dan sebagainya kalau dia lebih ke arah tu kalau dia susah nak mengerjakan ah dia buat ibadat menahan tahan nahan diri daripada makan minum selalu puasa nahan diri daripada apa ni bermaksiat nahan diri daripada melihat benda yang haram tahan diri daripada apa ni mem, mendengar perkara yang haram tahan diri daripada bercakap benda-benda yang tak tak apa tak tak, tak tak ada faedah ini Kita tengok diri kita ke mana. Kita boleh pilih lah. Tapi semua itu rukun lah. Tapi cabang-cabang dia itu nanti tengok kita yang lebih ke arah mana. Ataupun mungkin hari ini kita kuat dalam ya, ibadah mengejakan. Jika datang pula kita dah tak lagat lah. Kita lebih kepada ibadah yang menahan. Ataupun kita hari ini tak ada harta. Tiba-tiba besok Allah Ta'ala bagi kita harta banyak. Kita jadi kaya-kaya. Kita buat ibadah yang zakat. Yang yang, yang, yang, yang, yang yang hubungan dengan manusia. Banyak bantu manusia dan sebagainya. Tengoklah kita ke mana. Itu simbolik daripada rukun Islam. Kamuong hmm. lagi satu mukerak aja. Abikana eh. baca ya. Eh. Petunjuknya hadis yang ketiga ini mengandungi beberapa petunjuk di antaranya ialah yang pertama menunjukkan bahawa agama Islam mempunyai lima rukun. Rukun yang pertama ialah syahadah sebagai tanda keimanan yang menjadi dasar pertama dan dah menjadi dasar pertama untuk melakukan ibadah dan amal-amal yang lain dalam agama lima rukun ini merupakan sebuah binaan yang didirikan atau ditegakkan dari lima tiang. Tiang besarnya yang menjadi tonggak penegak ialah pengucapan syahadah. Ketiadaannya berarti ketiadaan agama Islam sama sekali kerana pengucapannya membuktikan keimanan. Dengan keimananlah baru diakui Islam. Jadi Foundation ataupun tapak kan Kita nak buat bangunan dengan 10 tingkat Buat bangunan KLCC tu Yang mula-mula sekali kita tengok Paling lama dia buat apa? Dia kuit tapak tu kan Basement tu dia buat Tapak tu tanam batu-batu yang besar Kalau tidak tak boleh tegak Jadi itu iman Itu iman Betapa kuatnya foundation tu Asas tu betul-betul kuatnya Bangunan binaan yang akan berdiri atas dia jadi, kalau iman kita kuat, maka rukun Islam kita akan kuat. Dan tiang paling utama tengah-tengah tu, -tengah maka adalah syahadah. Dan empat lagi tiang tu yang keliling lah, uh, yang belah satu, dua, tiga, empat tu tiang yang menyokong. Kemudian, barulah naik dinding, tingkap, bumbung, atau dan sebagainya. Jadi, iman kita kalau kuat, syahadah kita pun akan kuat. Dan, disokong dengan lagi empat lagi rukun semayang puasa, zakat haji. Ha, nanti kalau betul-betul semua tu kuat, kukuh, barulah bangunan itu akan kukuh, gempa bumi pun dia tak akan rosak cepat, kalau berlaku apa, bencana alam pun mungkin dia tak akan mudah runtuh, tapi kalau asas pun dah rapuh kan jadi silap-silap, tiang-tiang tengah itu pun hancur, yang dinding, -dinding segala-galanya akan rubuh, itu, -itu perumpamaanlah yang, yang dilakukan sebab so, kita kata bunyal Islam dibina Islam itu, mana Islam tu dianggap sebagai binaan lah. kukuhnya binaan tersebut bergantung kepada rukun-rukun dia, orang yang Orang yang melaksanakan hukum rukun tersebut berarti orang sempurna iman dan islamnya. Sedangkan orang yang meninggalkan salah satunya adalah orang yang merosakkan imannya dan islamnya. Kalau salah satu rukun dia, dia tinggalkan, maknanya salah satu daripada itulah foundation dia akan rusaklah bagian tu. Orang yang mendirikan sembahyang adalah pula mengejarkan puasa dan rukun-rukun yang lain. Orang, -orang yang puasa tetapi meninggalkan sembahyang adalah orang yang meninggalkan rukun yang utama yang lagi penting untuk penegak agama islam. Dan adalah ia dengan cara yang demikian itu puasa dan tidak semayang menunjukkan satu tanda Yang terang bahawa puasanya bukanlah kerana Allah tetapi semata-mata kerana kebiasaan adatnya Yang dipusakainya dari keturunannya atau kerana malu kepada orang-orang dalam masyarakatnya Ada orang hari ini dia puasa tetapi tak semayang Jadi kalau dia tak, dia tak semayang berarti amalan puasanya tidak diterima lah sebab semayang adalah amalan yang pertama yang akan disoal di hari hari, hari hisap. Kalau semayang diterima, amalan yang diterima. Kalau semayang tak terima, amalan tak diterima. Tapi tak boleh dia kata, oh aku tak semayang tak payah puasa. Jadi kalau kalau dia buat macam tu, Wah, aku dah alang-alang tak semayang buat aku puasa. Puasa aku tak diterima. Itu dia dapat double. Dosa dia double kerana tak puasa satu, lagi dah, dah tak terima, betul sebab tak puasa lagi, dia dapat dosa. Kalau orang yang yang tadi katalah dia tak semayang tapi dia puasa juga. Sekurang-kurangnya dia tak dapat dosa kerana meninggalkan puasa walaupun puasa dia tak diterima. Tapi mungkin Allah terima juga. Wallahum'alam lah. Tapi kalau dia beri alasan macam tu berarti double lah dia kena. Meninggalkan pun dia kena. Alam, alam dia pun tak diterima. Dia kena double lah. Jadi maknanya kita kena pentingkan yang lebih penting lah. Semayang tu diusuhakan dulu. Kemudian puasa, zakat aja dan lah. Jadi ada orang tak semayang, Jadi diri kau yang puasa tapi tak semayang bukan kita, kita takut-takutkan dia. Kita ajaklah dia sembahyang. Ha bagul alhamdulillah kau puasa tapi kau kata kalau semayang pula kan. Ha, jangan kita kau oh, kau puasa semayang pun tak kalau tak terima puasa kau. Ha, dia pun jaga tak aya puasa. <laughs> ha, jadi kita jangan apa jangan jangan jangan salah faham. Cara kita nak mendekatkan orang kepada agama ni kena kena dengan hikmahlah. Ha. Yang kedua bahawa, bahawa dalam hadis tersebut ada terangkan perkara syahadah mengenai perkara ini munaawi berkata sepakat ahli hadis fiqh dan ahli ilmu kalam mengatakan bahawa orang yang mukmin yang dihukum masuk golongan ahli ihblat dan tidak kekal dalam neraka ialah orang yang mengiktikadkan dengan hatinya akan agama Islam secara i'tikad yang kukuh yang tidak terdapat sedikit pun keraguan dalam dan mengucapkan dua kalimah syahadah <tuh> Tetapi jika dia mengucap sahaja atau menetikalkan sahaja... ...tiadalah masuk ke dalam golongan Ahli Qibrat sekali-kali. Bahkan kekal dalam neraka kecuali kalau dia tidak sanggup menuturkannya... ...kerana kecederaan lidahnya atau tidak sempat menuturkannya kerana kematian yang mengejut. Jika seorang itu telah menuturkan dua kalimat syarah... ...tidaklah disyaratkan ia menegaskan bahawa ia sudah melepaskan diri... ...dari segala agama yang menyalahi Islam... Terkecuali kalau ia dari golongan kafir yang beriaktikat bahawa Nabi Muhammad itu untuk orang-orang Arab sahaja. Selepas ini, iman Nabi berkata lagi bahawa apabila seorang itu menyebut kalimah syahadah itu bukan dengan bahasa Arab, iaitu diucapkan terjemahannya sahaja, maka jadilah ia seorang Islam yang benar menurut pendapat ulama-ulama yang mutabal yang dapat dipercayai. dia di sini, syahadah tu kan pengucapan mulut. Iman tu di hati. Jadi yang betul-betul dia anggap sebagai beriman yang sejati itu adalah yang hati dia beriman dan dia mengucap. Sebab ada keadaan orang yang hati dia beriman tapi dia tak nak mengucap. Bila hati tak tak beriman, dia beriman katalah tapi dia tak nak mengucap. Jadi di situ kalau tidak ada alasan yang yang kukuh untuk untuk menyebabkan dia tidak mengucapkan maka dia tidak dianggap sebagai orang beriman. Di akhirat nanti wallahu alam. Itu terpulang kepada Allah. Sebab so, apa kalau tak ada benda yang nak menghalang dia daripada mengucap kalau dia betul-betul dah beriman mengucaplah kalau mungkin kalau dia mengucap tiba-tiba disebabkan mengucap dia akan di, diugut untuk dibunuh dan sebagainya ha. itu nanti kan dia boleh mengucapkan ketika dalam keadaan dia seorang-seorang dan sebagainya jadi yang sebenarnya mana kalau orang betul-betul beriman pastilah dia akan mengucap tapi kalau sebaliknya dia mengucap, tapi hati dia tak beriman. Itu terpulanglah kepada Allah Ta'ala di akhirat nanti. Tapi kita di dunia kenalah melayani dia sebagai seorang Islam. Tak boleh kita kata, ah engkau ni mengucap-ngucap, engkau ni munafik, tak beriman lah, tak boleh. Dia mengucap je, mana dia Islam lah. Maka dia mati kita boleh kita kena mandikan kafangan semaian tanangan di kuburan Islam dan dia, kalau dia nak kahwin dengan dengan orang Islam boleh jadi boleh beri dia kahwin dengan orang Islam dan sebagainya boleh dapat waris dan sebagainya semuanya semua hukum Islam berlaku untuk dia walaupun dia berpura-pura itu nanti dia jawablah dengan Allah Taala sebab kita tak dibebankan untuk check hati dia pergi pergi ajen dulu tengok check betul tak beriman tak beriman pembedahan free je kita check tengok ada iman tak ada kalau beriman jantung dia warna hijau tak beriman jantung dia warna merah dia tak ada macam tu, dia kalau dia syahadah saja, berarti kita anggaplah dia Islam Dia akan nanti yang hati dia Allah tahulah, zaman Nabi kan, orang munafik pun Nabi anggap sebagai orang Islam Sebab dia berpura-pura mengucap dan semayang puasa dan sebagainya Yang dia itu bawah tu, maknanya kalau orang Islam, orang kafir yang masuk Islam, dia hanya mengucap saja, tidak perlu dia mem apa, membebaskan etikat dia Kecuali kalau dia ada balik tekab bahawa Nabi Muhammad itu untuk orang Arab saja, maka dia kena nyatakan, aku beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia nak kumpulan diri diantar untuk seluruh manusia, bukan untuk orang Arab saja. Itu khusus bagi orang yang balik tekab macam itulah. Kemudian, maknanya kalau orang itu dia tak boleh, tak boleh mengucap, cahadah dengan bahasa Arab, dan diterjemahkan saja, maka cukuplah bagi dia untuk... Uh, dia dianggap sebagai beriman, dan dia kena belajar lah, wajib untuk dipelajari, pasal apa, semayang wajib kan, jahadah dalam masyarakat, uh, maknanya katalah, dia tak boleh lagi, tapi dia ajar-ajar tak boleh, tapi kita ajarlah dalam bahasa dia, dan ketika dia mengucap, betul dia mati, tak sempat belajar lagi masyarakat, dia mati, maka dia dianggap sebagai orang beriman, Allah Alam. cukup eh, ada soalan, kita akan masuk hadis yang keempat, minggu depan insyaAllah, minggu depan kita ada satu lagi sesi, lepas tu 24-25, cuti, Okey ada ada apa ada aa, seorang sahabiah kita apa telah ditemukan oleh Allah Subhanahu taala dengan <coughs> jodoh dia. Saya akan ke sana lah nanti. Jadi kita cuti pada 24 dan 25, Satu Ahad dan minggu depan berapa? 17 18. Ah. Ha. Ha, ah 17 18 kita ada lagi satu sesi lagi. Minggu depan ada lagi lah kelas. Lepas tu 24 25 kita cuti insya-Allah untuk bulan lah, bulan mulalah 5 majlis. Insyaallah eh. Masalah tak ada. Allahu alam, apa yang baik daripada Allah Subhanahu taala, tidak baik diselamatkan saya lah minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah telah bagi kita taufik Dapat kita faham apa ke sampai kan untuk majlis kafarah majlis subhanallah wa bihamnika shallallahu alaihi wa sallam la wa atuub ilaik. Subhan rabbika rabbil izati lama yasifun Assalamualaikum